Čuvi smo od oca Serafima Rouza, velikog mudraca hrišćanske vjere, tajnovica bogoslova i proroka, podvižnika i ispovjednika 20. vijeka, koji je otkrio u crkvi ono To se i svetom velikom učeniku Georgiju otkrivo one njegove dane, kad je vječnost osjetio i smrću je stekao, da bi evo i ovdje pred nama i u naše dane svjedočio svojim imenom i praznikom. A otkrio je ono što nam je otac Serafim Rauzove naše dane prenosi propovijeda da nije svako otrpljenje spasusno i da ove riječi gospodnje trpljenjem svojim spasavajte duše svoje koje uputio svojim učenicima podrazumijevaju otrpljenje imena božjeg radi i u duhu vjere hristove Dakle, trpljenje sa blagodarenjem. Jer u slučaju da bude pomiješano sa roptanjem, onim roptanjem protiv koga se ne borimo, nego sebe opravdavamo, a druge osuđujemo, zato što mi trpimo, takvo trpljenje dušu ne spasava. To je roptanje one duše koja done, koja se davi u adu roptanja i posuđivanja. To je adska i pakvena atmosfera. Zato je ovo evanđelje, a onaj koji ga je svojim životom potvrdio, vrlo važno za nas. Sveti velikomučanih Georgije je jedan od ljudi Koji je bio Bogom izabran da svojim životom, a i svojom smrću, proslavi ime Bože. I zaista, kad malo bolje pogledamo i pristupimo njegovom imenu, reklo bi se kao da nije čovjek. Gdje da svrstavamo svetoga velikomučenike Georgije danas? Kad smo navikli na ljude ovakve kakve gledamo i, nažalost, kakvi i sami jesu. Polu ljudi, kako je govorio otac Justin, pod ljudi, ne ljudi. I pošto nas ima mnogo više pa Na gvasanjima obično uvijek pobjeđujemo kao neljudi, jer nam tako demokratski sistem pomogući da ono što je u većini, pa makar bio i neljudsko, pobjeđuje istina samo u vremenu, jer u vječnosti, braće i sestre, možemo da pobjeđujemo samo, ako budemo glasali za ime Božje i u ime Božije zajedno sa svetim velikomučenikom Georgije. Ali danas, gdje da ga svrstamo? Kao što smo mi, on nije. Sveti Đorđe, sveti Đorđe, a mi smo ovakvi kakvi smo. Moramo priznati da je njegovo ime uzvišeno i njegov spomen vječan. A otkud ta sila u njegovom imenu, a samo je čovjek, nije Bog. Sveti velikomučeni Georgije nije Bog, a u porezenju sa nama, smrtnim ljudima, izgleda kao Bog. Velikomučeni Georgije, Sveti Đorđe, kao Bog izgleda, braće i sestre, kad se pojavi u ove naše dane. A i ono njegovo vrijeme, mnogi su za njega mislili da je Bog. Jer ne može običan čovek da podnese, da iznese da istrpi blavodušno sve ono što je on trpio. Kako može običan čovjek u jamine gašeno ga kreće? Kako može običan čovjek na točku sa noževima zabodenim u tijelu da se vrti i da bude mira i blagodaran? To ne može običan čovjek. Običan čovjek psuje na mnogo manje uvrede. Mnogo manja istezanjem on psuje, on pjenou izbacuje. On u nesvjes pada, ne mogući ni minimum da istrpi. A da ne kažemo savremenom čovjeku koga jedan komarac može da izgodi, jedna muva i 35 stepeni Bez klima uređaja. Dovodi čovjeka do ludiva. I tomu predstavlja ozbiljan problem. U ljetnim mjesecima jedni drugima samo pričamo o vrućini. I još bezumlju dodajući komentare da je vrućina paklena. 40 stepeni to je za nas paklena vrućina. To ne može da se podnese. Zamislite, braće i sestre, kako će takvim dušama biti u paklu ognjenom. A takvi komentari i takva raspoloženja, ako se pokajanje ne promjene, zaista vode u paklu. I zaista će tamo biti velika muka i škrbut zuba za one koji ne mogu da podnesu četrdeset, stepeni u bogu raslovenom vazduhu i pod bogom svojom a sveti velikomučenik Georgije nije bio tako on je išao drugim putem on je bio miran a ne samo miran on je bio mogično raspoložen u jami negašenoga kreča on se molio na točku sa noževima, sa bodljama, koje su probijale i kidale njegovo mlado tijelo. On je vjeru, nije se plašio da ispije maksimalno precizno sastavljen otrov od trovača onog vremena, a i danas ima trovača koji spajaju dobre substance da pogode, i ubiju i otrovaju ljude i u ono vrijeme bio imaju i danas. Amen. vjerom u svemožuć Boga i u ime njegovo moćno i uz zagrmenju časnog krsta kojim bi poražena mrak tame i otrova Sveti velikomučenik Georgije ispija taj napitak i ostaje na nogama. Sveti velikomučenik Georgije, braćo se sve, ne zbunjuje se, nikad, nikad pred njim postavaju zahtjev da ako već vjeruje u vaskrsloga Isusa, iako vjerom može da vaskrsava, da to potvrdi, I mrtvo ga je vaskrsao. I više nemamo običnog čovjeka. Imamo velikog svjedoka, veliko mučenika i pobjedo nosa Georgija. A opet nije Bog. A gdje onda da ga svrstamo? Običan nije, kao mi nije mnogo se izvojio. To svi priznajemo, braće i se, se zrnemo. Sveti velikomučeni Georgije nije izdvojio se, a nije Bog. Pa ko je onda? Gdje mu je onda mjesto? I otkud njemu ta sila, ta vlast, ta moć? Od gospoda Isuse Hrista, braća i sestre, i od njegovog čudesnog čovjekoljubivog obaproćenja i sveti velikomučenik Georgije i svi svetitelji naše crkve svedoču jednim ustima i jednim srcem da je Bog posto čovjek da bi čovjek mogao da bude Bog a ne ne čovjek pod čovjek Bogu čovjek nego da bi postao Bog po blagodati i da jeste tako potvrđuje i evo, moćno svjedoči sveti velikom učenik Georgijan pazite tu potvrdi Gosp Bog u postaje čovjek ljudskoj prirodi daje nove mogućnosti novu silu sjedinjuje sa sobom Ljudska priroda je u ličnosti, u ipostrasi Gospoda Isusa Hrista sjedinjena sa božanstvom. I od tog trenutka, to je prelovni trenutek, ako to nije prelovni trenutek i u našem životu, mi još nismo živi, braće i sestve. Mi još nismo ljudi, mi smo ne ljudi. Taj čovjek nije čovjek, to je pot čovjek, ne čovjek, bez obzira što on o sebi visoko misli. Ali dijelima mora da posvjedoči da je ne čovjek i da je polu čovjek, bez obzira što misli o sebi ili što pratnja uvizice govorenjemu. To je ne čovjek. Zašto? Jer one vjeruju u Bogo čovjeka. On ne vjeruje u ovaproćajanje svetom i čovekoljubimu. On ne vjeruje u svoju mogućnost da postane Bog po blagodati. A šta može čovek ako ne postane Bog po blagodati? Šta je takav čovek, braće i sestre? Polu čovjek, ne čovjek, pod čovjek ili bolesni ničeo nad čovjek. Ali Bogo čovjek nije, jer ne vjerujemo u jedinog koji nam daje tu mogućnost, na dar i iz ljubavi. Ne vjerujemo u Isusa Hrista kao Bogo čovjeka. Mi sve nešto danas oćemo Bogo, oćemo Bogo, oćemo Bogo. Ma ne treba nama takav Bog, nama je potreban Bogo čovjek. Ne trebaju nam te kombinacije satanističke, okultističke, te dalekoistočne varijante. Ne treba nama to. Nama je potreban Bog u tijelu. Nama je potreban Bogo čovjek. A ima li boljega i ima drugoga do Gospoda Isusa Hrista? Toliko je džavo, braći i sestri, nasrtao na tu istinu. Toliko je jeresi gurao kroz istoriju samo danas pomjeri makar za malo od tog centra. To jest vjere dobro nacentrirane da je Bog, vječni Bog i Sin, Oče, ravnočastan, jednosuštan, sa Ocu u jednom trenutku u jednom gradu, na zaretu, u jednoj utrobi, jednoj, jedinoj, uvijek djevstvenoj i prečistoj postao čovjek. Savršeni čovjek. I potpuno čovjek. U svemu sličan kao mi. Sličan nam. Ruke, noge, zubi, kosa, nokti. Sve, sve, sve kao mi. Samo što Grijeta nije imao u sebi i nije oca imao na zemlji, samo majku, jeste tu Bogorodicu, a ima samo jedno oca nebeskog, našeg Oca i njegovog Oca. Svim što je odnos Oca i Sina njegovog jedinorodnog Isusa Hrista, drugačiji nego što je to njegov odnos prema nama. Ja mi smo ako smo, sinovi njegovi, sinovi duhom svetim usinovljeni kroz vjeru u sina njegovog jedinorodnog. Ako takve vjere nema u sina očevog, ali ovapročenog, onda, braći i sestni, mi nismo ljudi, mi smo ne ljudi. I život naš i djela naša biće takva. Pogledajmo šta sve izaziva kriva vjera. Pogledajte kako živimo kao, kao manijaci. Živimo kao demoni. Živimo kao džavovi. Ma za životinje je to uvreda da kažemo da živimo životinski. Životinje je životinje. I ona zna svoje zakone, zna svoje mjere. Ne izlazi iz njih, ali čovjek je čovjek, a živi kao životinja. I time biva gori od životinje. Spušta se na demonski još gori nivou. Zašto? Jer mu je vjera kriva. Neće da vjeruje. Pravi se pametan, pravi se mudar, pravi se mudriji od crkve. Poče da bude mudriji od svetih otaca. Hoće da bude iznad svetoga predanja Svete crkve. Hoće da bude iznad velikog savjeta. Iznad Svete trojice. A znamo mi, braćo i sestre, nas je crkva naučila ko tako hoće. Nije da mi ne znamo tu informaciju. Znamo samo, treba da pitamo crkvu. Odmah će ona nam kaža, to je bolja rabota. Znaš, to je džavo jednom htio, da bude odvojen, da bude ravan, bez blagoslova, pa je finno završio. Postoje džavo, i on, i svi njegovi angeli, i svi ljudi koji su ga poslušali, kroz svoju istoriju do dana današnje, i svi oni koji danas hoće da budu izvan crkve živi, izvan crkve pametni, izvan crkve pobožni upodobljavaju se kome satani i sad da ovo ne bude prejaka ocjena to se životom potvrđuje evo škola bez crkve slavina svetoga Petra Cetinskog noć vještica eto ti vjera eto ti škola bez crkve vrtić bez časnoga krsta slavi boginju Jesenje, blodnosti, vada još neko vrijeme dok ne uguraju Veneru i Afroditu u Obdaništa. Još neko malo vrijeme dok šetači ne ušetaju i u škole, i u bognice, i u vrtiće. Zašto? Pa nema crke, oćemo mi da budemo... Pametni, jaki, izvan crkve. bez je Božije i bez silnijih svetitelja i mučenika, među kojima posebno mjesto pripada svetom velikom mučeniku Georgiju. I on danas svima nama, i pravoslavnima, i nepravoslavnima, i crkvenima, i necrkvenima, da nema drugoga Boga do jednoga koga u Trojici poznajemo i proslavljamo kao Oca i Sina i Svetoga Duha Trojicu jednu sušnu, životvornu i da samo živeći u ime Svete Trojice stičemo život vječni i primamo silu istine Jer Sveti Georgije, kad su ga pitali Car Dioplecijani, onaj njegov uži i najuži savjet, kad je ušao da razbije tu žulku, da razbije taj savjet, rekao da se idolima klanjaju, da je to sve mrtvo što rade, a oni ga gledaju, ne naviknuti na takvu silinu, u izrazu, pogotovo ne cara, diokocijana. U to su carevi bili poštovani kao bogovi. Pa ga pitaju, je li, kaže Georgija, Georgija je bio Vojvoda, diokocijana, vrlo blizak caru, vrlo, vrlo blizak. Ima u jednoj propovjedi zapisano da je čak bio u tom savjetu, a taj savjet na kome je bila donešena odluka da se krene sa strašnim gonjenjem hrišćana da je bio prisutani Georgije, a tamo iza zatvorenih vrata nije moglo da priđe bilo ko nego samo ljudi bliski car je upravo u tom savjetu u tom uskom krugu ljudi Georgije ispovjedio ime Svete Trojice i kad ga pitaju je li kaže Georgije otput tebi smjelost ko ti dade tu smjelost čude se Je su osjetili da to ne dolazi od čovjeku, da to nije ljudska hrabrost, nego koja? Božija hrabrost i sila. Upravo ono što smo čitali u svetom evanđelju. Jer nećete vi govoriti, kaže Gospod svojim učenicima, pa i Georgijom. A znao to Georgije jer je poznalo Sveto svetog evanđelja, učio je on svetog evanđelja. Nećete vi govoriti, nego će duh oca vašega govoriti iz vas. I daće vam se u onaj čas šta treba reći. I u tom času, vrlo važno, evo i mi u ovom danu ulazimo u prostor tog časa i projeve te sile Sveti Georgije ispovjeda Boga Duhom Svetljom. I kaže na pitanje ko ti dade tu silu, tu smjelost, on odgovara Istina. Koja je to istina koja daje takvu smjelost? To je vrlo važno je smo se mi danas mnogo prašili. Mnogo se, predateljice, se prašimo, evo se prašimo i o totalnoj nemoći. O totalnoj nemoći. O ludi se prašimo i od knježeva zemaljskih. A gospodin je davno rekao da je to sve nemoć. To kad umre, tu više ničega nema. Toga dana propadnu sve pomisli njegovi. Sve ovo što pumpaju televizijom i medijima, te velike misle, ti veliki planove, i veliki projekte, to se, broćo, i sve se sve završava jednim moždanim udarom. Pah! U glavu i nema program, gaši se. Toga dana propadnu sve pomisli njegove i vrati se u zemlju svoju. Tako kaže gospod naš, kad opisuje... A ne, mi nećemo njega da slušamo, nego slušamo šta opozicija kaže. Od opozicije tražimo da nam objasni, da nas okrabri, da nas sokoli. A i oni i ovi, to je sve prav, braće i sestre, bez Božjega blagosloga. Nijedan knjez zemalski, ni ovi ni oni, ako nisu u istini Božjom, u imenu Božjom, u blagoslogu Svete Trojice, u ambijentu Svete crkve, ako ne primaju tijelu i krv, živoga Boga, i ako životom ne potvrđaju vjeru, nema tu blagoslov. To je sve prak. Samo što još nije spakovan, samo što se još nije u zemlju spustio, nego hoda i bunca. A Georgija velikom učenim. nije se dao, braći se, se obmanuti. Nije išao krtišim rupama da traži izraz nego je stao pred carem i ispovijedio koga nesuprotnu ideju znate nije šo nekom kontrom da on objasni nego je stao i ispovijedio svetu trojicu ispovijedio je u krst časni u slobodu zlatnu u ime Isusa Hrista Spovijedio svoju vjeru svetoje evanđelje, ne mrdajući ni lijevo ni desnu. Zašto je to važno? Zato što ako istupaš, a ne poklivaš se evanđeljem, ne stojiš na riječima Božim, nemaš silu. Izdaćeš i prevarit ćeš sigurno, ako ne odmah, ima način kako se to radi, braćo i sest. Imaju pritiski, znate, imaju pritiski. Satan ima jako razvijenu tehnologiju ubjeđivanja. Ako misliš da si ja, pokažat ti da nisi. Ako misliš da si junak, ponizit te. Zašto? Zato što si se osvonio na svoju silu, na svoju mudlost. Nećeš da Bog govori kroz sebe, nego ti i znaš. Kogod je tako hrenuo, braći se, izdao je. To su te revolucije, to su ti prevrate. Mi ćemo bolje, pa budu deset puta gori. Uvijek tako, do dana današnjega. Sve gori i gori, a sve obećavaju bit će drugačije. A što obećavaju? U čije imu? U svoje ime. Vidite prelis, demonstraciju prelisnih. Mučenici, a ne mučenici kao svjedoci, nego mučenici kao bijetnici, na fotografijama kaže, ja ću da spasim, ja sam najbolji. Ja sam pravi. Možete zamisliti tu preliz, vrati znači, i sredstvo. To je izudove crtve, totalna preliz, ko bismo tijeli nekih savremeni i katehizis, pravoslavne vjere i asketike, da napravimo pa u fotografijama na poglavlje preliz, stavljali bismo upravo takve bilborde. Kako čovek može da postane obmanom? Kako džavo može da ga prevariti? Я ja sam taj. I šta onda imamo, vidimo kako ga sunce i vetar mlataraju i kako momci skidaju, znate, jer je prošlo vrijeme, jer je možda umro, možda je davno umro, znate, nema зато Zašto? Zato što se nije uslonio na silu i nije tražio. Jer se nije predstavio niti pozvao na ime Svete Trojice. A Sveti velikomučeni Georgiju, braće i sveste, on se pozvao na ime Svete Trojice. I šta imamo danas? Koji je danas vijet? 21. Braće i sveste. A znate šta se sve izdešavalo od kada je Sveti Georgiju ušao u onu salu? Sa svojim planom, ne političkim, Znate šta se svi izrašava umeđu vremena? Mnogo to. Mnogo, mnogo carava. Mnogo ideja, mnogo politika. Mnogo filosofija. Mnogo moda, mnogo ratova. Mnogo pobjeda, mnogo poraza. Mnogo kruna na glavi, pa jedna sa jedne na druge na treću glavu prevazila. Jer lobanja ne može krunu da nosi. Nije to lijepo vidjeti lobanju, prazne i skežene zube sa lobanjom. Ne ide, vidi se da je prevara, rumora na nekog drugog lijepom i ozbiljom. I mnogo takvih lobanja do dana današnjeg, a sveti velikomučeni Georgije sve ljepši i veći. Evo ga danas je u demokratskom sistemu, bio je juče u komunističkom, preključe u svim onim sistemima Sveti Đorđe Sveti Đorđe. I sjutra, kad se bude otvoreno govorilo o demonizmu, sjutra kad bude, a već danas imamo otvorenu projelu satanizma, to će biti poslednja etapa u razvoju Pavloga čovečanstva otvoreni satanizam, koji će biti klunisan, dolaskom i zacarenjem Antichrista, sveti velikomučani Georgije će biti sveti velikomučani Georgije. I njegov dan bit će Đurđev dan. I današnji dan bit će Đurđus, prenost njegovih sveštenih moština. I on nas, preošljane Hrištjane, poziva na taj nivo života. Pušti zemlju zemljanima. Pušti te zalogaje psima. Postani čovjek, pravi čovjek, sjedini se sa Bogom, budi Bog po blagodati, budi Bogo čovjek po blagodati, pa ajde da se veselimo, ajde da igramo, Ајде, песму вјечно, вечноме Богу даљевам, брате и сестро, каже свети ловкопутни Георгије. Ако имаш проблем или потешкоћа, ими проладивнике на том буду. А имаш ту жељу и намеру, него ти ђову не дао, свет ти не дао, страсти ти не дави, а ти би стио, јер тако да би стио. A kažemo, da, sveti velikom učeniče, dosta mi je svega, povraća mi se od svega. Daj pomozi, daj vazduh hrane beskode. On dolazi, braći i sestre i pomaže. Sveti velikom učeniči, nije tu da nam gura auta da upale. Nije tu da nam govori koji tiket da ispunimo da bismo dobili. Nije tu da nas liječi od bogestne. Nije tu da nam daje dobre sportske prognoze, nije tu da nam pomogne u našim ratovima protiv bližnjih i protiv neprijatelja, umišljeni. nego je tu da nam pomogne i ovim praznikom i svakog dana da se vratimo istini, a istina je crkva pravoslavna i sve čemu nas ona uči Istina je Bog u trojici otkrive, istina je u svetim tajnama crkve, a u istini je sila. I živeći u istini, vjerujući istinito, ispovjedujući istinito Boga, i sami ćemo opustiti, braći se nešto od one sile koje sveti velikomučeni Georgije opustio i koju je potvrdio evo i dan danas potvržuje i ovim praznikom kad se sjećamo njedovih časnih moštiju čije čestice imamo u ovom sve što i dok ovo volimo on tu sa nama i duhom svojim ali i moštima svojim i priziva nas da ne gubimo vrijeme uzavu i on ga nije gubio nego da se dobro zapitamo kut smo krenuli, za kim smo krenuli i na koji način hodimo, ako hodimo, ako hoćemo života vječnoga da se udostojimo, da nam imena budu zapisana u istoj knjizi gdje je njegovo ime zapisano velikim slovima, onda ne možemo drugačije dokao što je on i vjerovao, a i živio. Ako bude bilo potrebno i u sinagogama i prenačalstvima i vlastima ovoga svijeta da izlazimo, da izlazimo, braćo i sest, možemo stalno da se krijemo. U neke nove ideje je tako polemike. Što bi se krili? Sveti Đorđe se nije krio, sveti apostoli, sveti oci, I tu, ako je volja Božija i promisao Božije i dopušteni da nas izvedu, tu smo, braće i sestre. Ako smo njegovi učenici, ovo je vanđelje se i nas tiče. Ali, ne treba zaboraviti to, upozoreni gospodini. Nemojte da se pripremate šta ćete reći. Budite resterećeni. Vi tamo idete. Zašto? Zato što moje ime ispovijedate, obratite, pažite, mnogo važno, mnogi se unose, ali ne ispovijedaju ime Božje, nego ime svoje. Tu nema blagoslova. Ovo blagoslova tu nema. Tu, ljudi buncevi, ako nas povedu zbog imena Božje, to nas dovodi u direktnu vezu sa njim, sa očernjegovim i duhom svetnim. Duh Sveti govori kroz onoga koji ime Sina očevog ispovijeda. A kad Duh Sveti govori, to Otac govori, vraci i seste. Jer Duh Sveti u Oce ishodi. A zamislite kakva je riječ onoga čovjeka kroz koga Otac Duhom Svetim govori. Zato, nemojmo se plašati, Ako dođe vrijeme, a dolazi, da nas imena Božje gradi pozivaju na tzv. saslušanje, ispitivanje, nemojmo se plašiti i nemojmo se ni pripremati. Ako je zbog imena Božje, da daće Bog i riječ. A evo i primjera kako se odgovarava na ta pitanja, ko ti dade, ko nauči, mi odgovaramo sa svetim Georgijem, da je Bože da se udostujemo nečeg sličnog istina. A ko je istina ili šta je istina, mi ćemo odgovoriti Bog, kome se u Trojici pohvanjamo, zajedno sa svetim Georgijem, Otcu i Svijem i Svetomu Duhu, kome te slava i sada ljubije i vjekove, vjekova Amen